Bevezetés Tananyagunk létrehozásához szükségünk lesz olyan képekre és illusztrációkra, amelyeket vagy különböző nyomtatott dokumentumokból tudunk szkennelni, vagy az interneten már meglévő hatalmas mennyiségű képanyagból válogathatunk össze. A tudományos világban fontos a forrás megjelölés, ezért célszerű a képek lementésével egy időben, egy szövegszerkesztőben, jegyzettömben a fellelt és lementett képek forrásait összegyűjteni. A képek későbbi beazonosításához elegendő a kép címét, a szerzőt, festőt, fényképészt, közreadót és az internetes fellelési linket megadni. Ha a kezünkből kiadunk egy dokumentumot, akkor célszerű a dokumentum, diavetítés és, vagy film esetén a felhasznált források címszóval közölni ezeket a forrásokat. Így megtiszteljük az eredeti alkotókat, és egyúttal legalizáljuk saját munkánkat is. PowerPoint Kivetített előadások hallgatójaként, nézőjeként bizonyára szembesültünk már olyan esettel, amikor a képillusztráció nagyon rossz minőségű volt a kivetített képen, illetve olyannal is találkozhattunk már, hogy a kivetített kép nem akart rendesen megjelenni, betöltődni a kivetítőn. Ennek sokszor egyszerű magyarázata van. Az első esetben az előadó olyan képet használt, aminek túl gyenge volt a felbontása, míg a másik esetben a túlzottan óriási fáj méret akadályozta az előadás zöggenő mentes menetét. Hogy mindkét hibát elkerüljük, célszerű olyan képet használnunk a kivetítéseink során, amely középutas megoldás, azaz a kép felbontása legyen jó minőségű, de ugyanakkor a fáj mérete ne legyen túl nagy, hiszen egy hosszú 50-70 képkockás diavetítés esetében a felhasznált képek fáj méretei összeadódnak, ami egy óriási és szükségtelen méretű powerpointos os fáj Amihez egy rosszabb paraméterekkel ellátott számítógép akár kevésnek is bizonyulhat. Film Filmkészítés esetében viszont célszerű minél jobb felbontású képekkel dolgoznunk ahhoz, hogy a a nézőink élvezhető képminőséget láthassanak. Figyelembe kell vennünk, hogy az előadó termekben rendelkezésre álló kivetítők sok esetben nem érik el a mozi minőségű drága kivetítők tudás szintjét. A monitoron még élvezhető képminőség a kivetítéskor sok esetben nem színhelyes, és a projektorok lumen képességének függvényében akár haloványak is lehetnek, amin a terem esetleges besötétítése sem segít túl sokat. Ráadásul, amennyiben a filmet a későbbiekben szeretnénk közzétenni valamelyik közösségi oldalon, ezért vannak alapvető felbontási követelmények, amiket érdemes a film elkészítésekor figyelembe venni, nehogy a film közzététele után derüljön ki, hogy a képarányok torzultak, mert a megosztó oldal a képméretet az általa meghatározott követelményeknek megfelelően javította. Filmek nyilvános megosztására sokféle lehetőség van az interneten, mi itt a példánkban a legnagyobb filmes oldal, a YouTube követelményeit és lehetőségeit tárgyaljuk. Manapság a már kihalóban lévő normál felbontást használó 4.3-as doboz televíziós és VHS videós képarányt felváltotta a HDTV által népszerűvétett 16.9-es képarány. A mai mobilokos eszközök esetében elterjedőben vannak további laposított képarányok is, de a YouTube Jelenleg a 16 es képarány preferája, emiatt célszerű ennek a figyelembevétele. Természetesen lehetőségünk van hagyományos 4-3-as képarányban is feltölteni filmet a platformra, de ez esetben a feltöltött film a kijelzőnktől függően vagy oldalt, vagy alul-felül egy fekete kép sávot kap, mert a YouTube a képarányt mindenképpen 169 9 re állítja. Amennyiben eleve 16 ben gondolkodunk, akkor biztosan azt a képarányt kapjuk eredményként, amit megálmodtunk. A képarány mellett a film felbontása is fontos szerepet játszik az élvezhetőség fokozásában. Minél jobb a képminőség, felbontás, annál élesebb videóképet kapunk vissza. A YouTube az alapértelmezett 16 es képarányhoz az alábbi felbontásokat javasolja. 2160p UHD 3840 x 2160 pixel 1440p QHD 2560 x 1440 pixel 1080p Full HD 1920 x 1080 pixel 720p HD felbontás 1280 x 720 pixel, 480 p 854 x 480 pixel, 360 p 640 x 360 pixel, 240 p 426 x 240 pixel. Számunkra az ideális felbontás egy előadás megtartásához a 720 p, azaz a HD minőség, és vagy az 1080p Full HD minőség. Természetesen készíthetnénk kettőkás vagy négykás videót is, de vegyük azt figyelembe, hogy az ilyen óriási felbontású film szerkesztése esetén szükséges, hogy nagyon erős számítógéppel rendelkezzünk, valamint a megszerkesztett film rendelése, mentése akár hosszú órákat is igénybe vehet, nem beszélve az óriási fájl feltöltésének idejéről. A YouTube-ra feltölthető legnagyobb fájméret, 128 GB, és egy hossza maximum 12 óra lehet. Ha pedig túl kicsi felbontással rendereljük le a megszerkesztett filmünket, akkor az a későbbiekben csak mobiltelefonon lesz élvezhető minőségű. Mivel az a célunk, hogy bármilyen méretű kijelzővel rendelkező nézőink élvezhető képminőséghez jussanak, ezért a felbontás esetében is a középutas megoldás lehet a célra vezető.